Sommaren är här Sommaren är här Men jag har haft med en snipp Med en snipp känner för här händer jag måste det känns som vintern Vintern blir på Men det känns som vintern Vintern blev på Godra ja. afton! Ja! Vi är här! Vi är här igen! Mm! Jag roade med med... Var förra? Förra veckan var det Eurospara och brävde igenom podden. Brävde igenom podden och såg vilka avsnitt. Ja. Uh, har vi haft Michigan? Nej, de har inte haft, men det har varit mycket, mycket, uh, mycket resor, både ja, ja. hit och dit. Både verkliga och i allas ja. ja. Okej. Okay. Men sen också så <laughs> här men helvetet vet det är tioårsjubileum, alltså i år. Ja det är det. 2013. Höst... När var det? Hösten. Det var, hösten, var då vi var så brännbara första? Ja. Ja, och den finns ju inte. November förutom. Andra andra podder finns ute. Men har du dem kvar? Eller? Ja, mm. jo, jag, jag har dem på en hårdisk. Okej. Okay. Men. Uh... <laughs> ja, det kan. Ja, det är ett bra tioårsjubileum. Släppade släppade ut den igen. I, Om du kan remastra Ja, Remixed 2023 Remixed ja, Eller vi kan sitta och eller Vi skriver ut ett manus Och så gör vi exakt samma, samma prat Fast tio år senare Får du dra dit Debaser med Nej vad heter det Debaser För vi stod i Vad heter det där? Brooklyn Bar Eller fan Debaser Hornstull Ja Och så får du dra dit Grannen också Ja, han var inte med på podden där. Nej, men han var ju... Men det var, mycket, Nej, det var ja. mycket snack om Daves hår, minns jag. Alltså... Och så att Leif André gick vi. Mm. nu är det i Michigan. Vad har vi på Michigan egentligen? <laughs> Helt plötsligt. Ja. Det är ju... Det är första jag tänkt på det är Motor Town, mm. Som blir en motor att det var Ford och General Motors hade ju sin bilindustrin Mm Och så tog ju Solbolaget Motown det är ju lite Och det är ju Detroit alltså Ja Detroit, nu inte det inte Michigan men Detroit, det är största men, staden Men det är största staden Men jag har hört alltså att det har ju flyttat ut så otroligt mycket Mm från stadskärn liksom Ja, att det blir mer som en slum, ja. slumstad Och en liten eh, koppling till Terry Hall som gick bort här för någon vecka sedan Ghost Town, Ghost Town. Mm. Mm. Sånt. Michigan har ju alltså nästan lika många Invånare som Sverige 9,9 miljoner Och är den, är den tionde Största delstaten I I eh, USA och de nio första delstaterna läser jag mig till mm. är lika mycket som en tredjedel av jordens befolkning. Äh! Get out of here. Är det sant? Förutom Kina, eller? Nej, men det, det kunde jag vara de nio första delstaterna uh. måste vara lika mycket som en tredjedel. Det låter ju hur mycket som helst i så fall, för att Ja, men jag ju, Kinas och ja, det är ju Kina och Indien Ja, det är mycket alla fall. Ni får räkna på det där ja. Och de har ju en väldigt stor uh, Vatten där En sjö mm. Lake Erie Lake Michigan Lake Michigan där. Ja. På indianspråk, det stora havet ja. Har du varit där? Som jag har aldrig, för... aldrig varit i Michigan Men uh, yeah, Jeremy bor i ha. Michigan Ja yeah. yeah i mm. och Det är dags att podden åker till Michigan tycker jag, i ja. alla fall en halva, och Nej. halva podden. Hela podden ska <laughs> hela podden är... Han måste ju kunna bjuda. Tolga nästan så. Åh, sässe. Tolga. Ja, men yeah, toga... Gotta... We got get extra guitar player, mats, and yeah. extra bassist. Yeah, and we got a pair on acoustic guitar. We oh. can play redemption. A king, gura. Yeah, but Tolla, when we talked about it for a year since we were going to Spain and playing, then you want Tolla to hang with. Yeah, just det. Mm. På the car, or on the car. No, he just to hang det där. Uh. Jag har ju min vana trogen uh. ord som man faktiskt kan få ut av en okay. China. Ja. Mm. Och sånt som ligger där i varmt om hjärtat. Yin. Oj, det ja, är det. Gam. Och magi. Mm. Ord som man inte kan få ut. Mm. Hur man än försöker så kan man inte få ut det, men man det ligger i dess närhet eh, Alltså ordet Michigan Anders Mishanek kan du inte få ja, ut nej. Michelin kan du inte heller få ut Det hade jag också alltså, <laughs> ja. Micke Skibörs Moldavien kan du inte få ut mm. Och hur mycket den försöker så kan du inte få till Månlandningen mm. Det är sant du... Ja, Tre som man kan få ut Nigga alltså? Mega. Ngh, Ja, det mm. Ja, det är nigger fast liksom det är en, nord, en ja. ja. Och så Chang. Mr Chang, Ching. Och ska man inte få ut machine gun. <laughs> nej, men mycket med här försöker jag, hur man jag försöker. Men det, om man uttalar mich Michigan lite konstigt ja. med Chingan. Ja, det är bra. Jag hade ju en. Vi måste komma till musik, eller hur? Ja, vi, vi, vi drar den. Mm. Hade, du, hade du något. Nej, men det är ju Motown och så kommer jag ihåg. Men hur rankar du din bästa? Har du gjort en rankning på din bästa Motown-artister? Nej, det har jag inte. För, för det är ju din. Det är din ditt mors ja, ja, ja, ja, absolut. Så jag tycker det är bra. Men, äh, nej, det är inte så. Men Stevie Wonder kom ju från Michigan. Mm. Han är en mot han, snubbe. Mm. Marvin Gaye, fast jag vet inte om han kom från Michigan. Men, äh, alltså, ja. Are you gay? <laughs> ja. Nä, men sen... Äh, Visste de att han blev sjuken av sin pappa? Jaså. Alltså, för... Sen kom jag på lite andra grupper som... Äh, men jag har liksom inte någon riktig favo. Men det är MC5, Stooges, Les Cooper. Uh, förutom då och så White Stripes. Så Von Bondis. Kommer du ihåg dem? Ja, de har jag sett. Ja, uh, okej. Okay. Uh. Det var ju så här. Uh, var det lite poses eller? Nej, Von Bondi... Det kommer ju en scen ifrån. Ja, uh, vi, vi, vi kan knyta av uh, okay. Men det här. Så Detroit Cobras, Exakt, det kom ju en Detroit K. Nej, de har jag inte sett Nej. För det kom ju en scen ifrån Detroit Ja, det var Vad du menar White stripes game. Ja Jag har ett yrkesmassbarare och, det kom 2011, och DNA, ja, den kom 2001 under en hel och, sida. Och det. Som var väldigt intressant Men där var ju mycket Och det här bolaget, vad heter det Eh vi were only in it for the... Nej, någonting med Millionaire eller Money. Jag kommer inte Så det var varit många de var varit sammanförda typ i samma scen, ungefär som den här Paisley Underground i Los Angeles där det kanske inte musikaliskt var rätt scen. Det är som de blandade ihop Sealing och Veda och gjorde en scen. Men jag har, jag har gjort en liten... Och så Jeremy såklart har du... Ja, ja. Vi har gjort en 10-topp. Har du? Ja. Vi börjar utanför listan. Är det plattor eller artister? Artister. Artister, okej. Okay. Mm. Vi börjar utanför listan. Aha. Och du får bli sån en present till dig. Oj, en CD! Ja, ah, vad kul. En ny Jeremy. Tack. Med... och 22 Ja, den, han gjorde tre plattor år. Du fick den förra. Ja, ja Fick två. Det är tre det jag får Ja, det, han släppte tre plattor år. Otroligt. Och den där är ju med, vad heter han? Kess Åh, oh, kul. Och det hörs ju på... Riktig bucklet och allting. Det hörs ju på, på soundet. Han är med och spelar mycket. Och han är med också, Kess Min favorit, Jeremy Noggon, vad heter den? Äh, ah, kom på. det en låt eller är ja, det en låt? Han spelar en någon sån typig gay som heter med uh, myself. Ja, någonting med myself. Ja. Uh. Uh. From myself. Dude. Save, me from, Save myself. me from myself, ja. Det är inte jag alltså, bra Jo, det var bra. Och jag minns när vi såg han vi såg han någon gång på vi såg en dels, eller de dels var han levde, på Kevin Club. Mm. Bakre scen. Och det, ja, men det var sådär. Men sen så spelade han på pubben tror jag, dagen efter sent. Som var riktigt, riktigt bra. Ja, men det var någon gång då han får jag, om jag hade en önskemål. Vill det är väl jag blandat ihop så. Det är mycket och så får han save me for myself. Och så kör han det. Han säger, han säger väldigt mycket. Ja. Då inte vandrar omkring på så här. Skum. Skum På finlandspotten som PK brukar säga ja. eh. Okej, okay. vilket nummer var det här då? Det är utanför lista Utanför, okej okay. Och ja, Jag får ta det på, på nummer 10 För att ta White Stripes ja. Och det hade jag faktiskt ingen, inget album ifrån ja. Konstigt situation. Men hade du Jag har en på CD Men jag har inga ja, Var inne på dem? Jo, alltså jag, gill, jag gillar den här Red Blood Cells. Det var den jag, den jag. När den kom. Ja, det var ju 2000 talet Ja, tidigt. Ja. Då var det, och sen så kom den här eh, Elephant. Seven Nation ]igt. Army. Ja, var, var det med på Elephant-plattan kanske? Jag tror det. Ja, Why The på tidande. Ja. plats ett band som jag såg faktiskt på The Basel. Lundsson. Är där Dirt Bombs. Dirt Bombs. Och går vi till Kablui. <laughs> okay. Ja. Allra tåla sen tror jag. Jag kan jag kan, kan spela sen någon kombinerad. Ja, det finns nog riktigt poppiga låtar. Mm. Eh, vad är Vad den hette? Ja, vi kan kolla vad det är. Den nionde plats på åttonde plats har vi The sides. Okej okay. Jag tror inte de håller på Den, den här plattan Inköpt, den och en till Hittade jag på begagnad På Route 66 I Köpenhamn, inte när vi var där Utan mm -hmm. och Vad är det här för stila? Är det garage? Eller är det... Nej, lite pop, lite pop, lite ja. skramligt sådär. Mm. Det syns ju på Ungefär ja, Okej okay. Det här var åttonde bandeklubben ja ja schyssta sideburns mm. 10, 9, 8, så kommer sjunde Då är vi inne på Ratchinals okay. Där var det Scott Morgan som var med I The Solution med Nick Andersson mm -hmm. De Det de, oh. är så underbar eh, Vad heter den låten nu I'm gonna quit you babe Ja oh. Då, då är det med på flygplatsen där i Palan och hämtar han. Okej. Jag såg honom till en studio. Det här är mm. ju hans uh, ungdomsband. Vad är det för uh, stil? Det är lite poppigt, lite, lite softiga sådär. Mm. Fast gör ju uh, barefooten på hans. Eh, uh, 10, 9... 10, 9, 8, 7, då kommer det till sjätte. Mm. Now we're talking. The Troys. The Troys. Och det här är complete recording av The Troys. Det är en dubbel. Det är inte dåligt. Det här är det fina grejer. Oj, riktigt så här gatefold look Fanns det vad de snygga ja. de här fickorna. Ja, de här Ja. ja. <laughs> <laughs> det är kul för detaljer, men det är ju snyggt, Att vika upp. Att de inte finns. Ja, så de de med en här svetsad ja. Sida. <laughs> ja, det här är ju skitsnyggt. Det är så snyggt. Hur är musiken då? Ja, det är garage. -igt. Garage. Då kommer vi in på, på fem man. The, Ju the Jujus You treat me bad. Också The uh, Beatles. Också garage. Ja. Är hammo. Är fina grejer. Ja. Då är det på, på fjärde plats nu då. De här känner du till? 1960 Tears. Oh, ja, med motorräkning. Question mark and the mysteries. Aha. Eh, uh, de det Vad Det här, Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det Det de vi spelade? Nej. Nej, men du, du känner till jag, det det här. Nej jag ska ta bara snabbt på Spotify Det, det kan man ju naturligtvis göra det Ser ut som Johnny Marr 1983 Men de ser ju väldigt cool ut allihop, eller hur? Det är bra skit Ja då är det nu då Ja Och då, vänta, är det någon av dem jag nämner Kvar? Ja, du har sagt Westrape well, well, plats. Terry Knight and the, and, and the Pack Också från Michigan eh, Garage, 60-tal Och eh, jag berättade för Järmen När jag pratade med Hanna mm. en gång Då sa jag Hanna, de spelade på en skoldans Som han hade varit på De var ju från Michigan uh -huh. Snyggt det här jag Det är jag Andra plats... Ja, det måste ju Alice ja, ja, Det är inte så, så mycket... MC5! MC5, Kick Out The Jam. Det är fantastiskt bra röjjärplatta. Snyggplatta. Jag aldrig, tror jag aldrig sett. Randy Rose. Kick Out The jams Ja, men det är ju en... En platta som går hem hos uh, hårdrockare och... Ja, jag det. för det var ju liksom det vänta, vänta, nu. vänta, nummer ett Då måste vi samla oss Den kan du Kan jag. Stooges Eller Iggy Stooges Jag räknar inte Iggy, utan äh, Stoogies, ah. äh, Första platta Med 1969 I Will Be a Dog No Fun, som äh, mm. Pistols gjorde ah. 1969 tror jag Sisters of Mercy gjorde Ja, ah, just det Främre ja, coolt gäng, mycket unga i Den Här kom 1769 tror jag. Har du sett dokumentären om Stooges? Ja, jag undrar om man har sett. Om man har man sett hela? Den ja. där stökigt gäng. Ja. Nej ja, men jag tänkte, jag, jag tänkte, ja det var bra. Det passar bra i en podd att visa, upp, ja, <laughs> visa upp plattan. Ja, egentligen. På. För att hålla upp dem. Då, ja, det. vi får vi får göra det på omslagfilen. Noterar uh, har du mer att tillägga om ja. Michigan? Ja, lite. Mm. ja det har jag. Massvis. Jag bara börjar. Vänta mm. ja. sig <laughs> att ta med var Jag ska knäppa byxorna. Nej, men äh, min vana av trogen så. Detroit har ju fyra, fyra lag i med ja. den största serien. Högsta serierna. tänkte bara lite kort test. Jag vet att det är svårt, men... Du kan få säga en, och vi, till, ja, vi, vi snackar om hockey, basket Baseball, amerikansk fotboll ja. ja Jag kan säga att eh, Två är ju kattdjur mm. Och en är en del i en mm. motor mm. Och så är man med det, Hockeylaget, det tror jag det mm, ja. De har vita tröjor Och så någon symbol här. Mm, En vinge ja. Ja. ja ja sagt. Men det är ju nästan så att du får ta att du får ta de tre andra och säga namn och ska jag säga vilken sport det är. Ja okej, vi kör så. Detroit Tigers. Är det mm. Nej. Då är det basket? nej, då är det amerikansk fotboll. Nej. Mm. Nej, mm. det är baseball. Mm. Ja. Då har jag alltså basket, amerikansk fotboll. <laughs> Detroit Pistons. Det är amerikansk fotboll. Nej. Mm. Det, det, det var, ja, du ser det <laughs> Ja, det är inte lätt Och så har vi sista, Detroit Lions Det är for, amerikansk fotboll Ja, det är rätt! Yeah! Så, det är sant. Ja, det är svårt eh, Pistons ja, men Jag tror att det där Visst är det ett hjul också så är det en vinge så här Red Wings mm. Allting har lite med motor att göra ja, Fast nej. det är inte Lions och Tigers i och sig. Men Pistons, det är, det, det är ju är det? Nej, men det är väl en Någonting i en motor eller så? Ja, men det är det. Kanske heter på svenska. Vi ska, vi ska snabbt eh, googla upp det. Vad sa det? Pistons. Ja. Pistons. Pistons. Kolv. Men kolven sitter väl på vevstaken? Kolven, är ju just det? Ja. Kolven sitter på vevstaken så går den ner i cylindern. Så ja. är det väl. Okej. Okay. Ja, kolv tänkte jag. Mm. Ja. Men sen tänkte jag på Tre spelare Som spelar i Red Wings Som är stora Och då är ju Bakifrån så har vi Niklas Lidström mm. Bästa backen av tiden Kanske, nej Bobby Orr kanske. Men det har väl varit Vad var det? Har det, var... har det inte varit något program på tv De har gått igenom Eller på Youtube jag har sett det har varit på SVT, tror jag. Men jag har inte kollat på det. Det Men, alltså, ja, men vilk, alltså, vilket gäng de hade? Ja. Med en, när det nu var. OS 2006? Med Nikas Liström <laughs> på, på, på Sundström. Ja. Det kommer de man aldrig uppleva de för en gång. Sundin. Vad sa jag Sundström. Sundin. Sundin, ja, men det här menar. var det kanske också med, Nikas. Ja. Nej, det var Lars. Men såg du ju Norveh när det. Sverige och Finland Nej. Jag, jag såg på på sån Highlights uh -huh. Finland leder två gånger Sverige reducerar Och så leder ju Finland Med två och ett När det är typ Fyra minuter kvar okay. Tompa du får dra med och stänga av nu uh -huh. Och så får ju Sverige in en puck mm. Jag menar det är men, Tre minuter kvar uh -huh. Och så Är en minut kvar När de När jag läste. De, jag läste. när med. De, de spelar i ett underläge. Mm. Finland har powerplay. Mm. Och lagkaptenaren lyckas ta en puck och bryta igen och sätta den. Ja, ja galet. Då spelar jag kväll, tror jag. För Simra. ja. Mm. Och jag fattar inte varför sådana vändningar just mot Finland är extra roligt. <laughs> ja, det är alltid bra. Det har hänt någon gång. Nummer två. Steve Iserman. Gå han tror Detroit, ja. Mm. Det var ju... Eh... I Samma Veva som Grättskille Mjö och I Summen. Grättskille Och sen nummer ett är ju självklart den gam gammal hjälten. Godihau. Yeah. Ja. Alltså jag, jag minns när man höll på uh, tidigt bara med samma ja, bilder. exakt. Och han var ju 40 år. Ja, han alltså, spelade ju länge som helst. Men sen, vad, vad gick han sen? För han, för han spelade ur VH sen. Ja. Vad heter Wailers? Ja, det stämmer. Hartford Whale, kanske. Ja, ja, Just det. Men det handlar, ett Gordie Howe hat-trick, det var ju att göra mål... I samma period? Nej, det tre olika grejer. Mål, slagsmål och... Eller, eh. mellanmål. Mellan, <laughs> Man ska käka mellanmål och mellan. Ja. <laughs> tre mål, <tre. laughs> Och så emellan det. <laughs> Det, I ja, och i, i den ordningen också. Först ska man göra ett mål. <laughs> Så slags mål sällan då. Nej, nej. mellanmål kommer em emellan. Då <laughs> ska bara in och sitta och, och då är det inte inget inget tilllagt utan det är en macka kanske en macka utgott New Yorkern macka in inte båset och sitta och checka mellanmål. <laughs> Sitter där går det av. Ja, det var det. Och alla vet ju sen efter man har man har gjort mål och käkar mellan mål då, då är är folk rädda för då vet de hur det är sista målet så blir ja. det. Var, det var allt. Ja. Alltså fan det var bra. Ja, vi har tömt det här. Men vi är alltså största stjärnan med då Jeremy. måste säga. Släppa tre platser samma år. Ja, för jag, jag minns ju när han när han hade släppt andra plattan. Ja. Och, och den kom i efter sommaren och så, så skrev jag till honom, herregud det är inte andra är inte är det inte en andra platta i år mm. Yes that's my that's my second so far, so far. och så har ni släppt, släppt Med och också ja en två en platta ja. mm. galet galet prova ja, om man om man fattar hur, hur många låter är det på den där här är torle låter ja han går ju ner i alla fall i Frannan, förut att köra är det liksom 20 låtar. Ja, det blir för mycket. Ja, det är dags att låta, låta fram ett nytt fullmatat ämne. Som alltid. Är det jag nu? Nej, det är jag, det är jag som låter. Nej, nu är det jag som låter. Oj, oj, oj, oj. <laughs> oj, oj, oj, vad kan det bli nöjda? Och jag läser. Lasse Kroner! Tjock! <laughs> Från i till Lasse Kroner. Jag tar ett kort här bara för att komma ihåg. Ja, men vi säger så. Ja. Tack, tack och hej!